Важкі краплі втискуються крізь щілини, змішуючись із задавненим пилом. Майже ніхто не дивиться на узбіччя, бо всім давно обридла щоденна їзда з роботи і на роботу. Крім нього, бо придорожні села він бачить уперше. Ще раз перепитує, коли йому виходити. Тепер у хлопчика підлітка. Котрий сидить вище за всіх у мокрих черевиках, тішиться, щось гарне везе з міста, притискує до себе дерматинову торбу. Зараз виходити, зараз. Вона часом його дурила, придумуючи різні трагедії. Певно живе й досі у вигаданому світі, де навіть осінній нудний дощик віщує другий потоп. Сам він теж іноді піддавався спокусі, помічаючи й дощ, і сіре лице діда, що зацепенів на краєчку лави в парку. Щирі очі пса, який ніколи не мав господаря, але ж не завжди, Треба себе шанувати? Їхав до неї через силу, нічого не вирішивши. Просто навідати, посварити трошки. Яким би довгим не був повідок, на якому вона його тримала, а все ж... Листа він отримав учора, певно для того, щоб не роздумував довго. Приїхати означає звільнитись. О, вона давно хотіла його позбутись. Не дівувати ж їй вічно при таких невиразних стосунках. Тому знову треба вдавати, мов би нічого особливого не сталося. Хіба можна пояснити, що він здатний любити лише на відстані, у листах, каже вона іронічно». Дощ лютував і в тому селі, де він випхався з автобуса, вдихнувши нарешті свіжого повітря. Тут було роздоріжжя що терма шляхами, наче в казці, аж він розгубився. Через той похмурий дощ день нагадував вечір. Він зупинив літнього чоловіка з сіткою хліба. Той показав рукою на непривабливу дорогу зі щебеню. Чуєте, музики грають? Ідіть на той голос. Не почувався гостем, котрий має право пити, їсти за столом і дивитися на молоду. Йому легко було б її привітати потиснути руку молодому. Однак повільно променув гомінкий двір, браму, прикрашену ялиновим гіллям і мокрими стрічками, купку чоловіків, що курили, ховаючи цигарки в жмені. Пішов далі, де не було хат, до каламутної збуреної дощами річки. Тут не блукав ніхто, та з якої б то речі, але йому здавалося, що разом з весільною музикою сюди прийдуть люди. Дурна, божевільна, повторював сам собі, міряючи берег до заростей верболозу. Може, то був сон, бо такого не могло з нею статися. Вона ж ненавиділа всілякі гучні забави, бутафорію, людську цікавість. То швидше йому подобалася суєта. Через годину він усвідомив, що сам є дурним і божевільним. Мусить або грітися на весіллі, або їхати назад. Непомітно запали справжні сутінки – і дощ начебто перестав. Він викинув на моклі сірники порожню коробку з-під цигарок. Попросить закурити в чоловіків, тих, що стоять коло брами. Хай би він до них заговорив, а ті до нього. Про що завгодно, навіть про молоду. Оце дощ! Не змиває бруду, а глибше заганяє його в землю.